Ons het vir jylle beloof dat ons so'n bykie korter gaan wees terwille van, van die hitte. Nou wil ek gauw by jylle hoor. Het jylle iets geseen wat op die tafelkie van my staan? Wat is dit? Dit is geskenk. Is jylle neskierig om te weet waar hy is? Alke wie wil gauw kom uithaal vir kom uithaal vir my? Jy wil gauw kom uithaal wat hier binnen is. Ok Daniel kom maar gauw, jy en jou, en jou maaikie. Ok jylle kan maar allemaal kom kyk as jylle wil. Moet ek kom op die grond neer, so dan kan jylle makklikker. Haal hy uit. Siet om hier op die tafel neer, wat is dit? Is dit een Toolbox? Ok, dit is een toolbox. Ok, wie van jylle sy papa's het ook een toolbox? Ok. Ok, van jylle sy papa's het een toolbox en noem maar jylle self, like my, hy het sy eie toolbox. Ok, jylle kan maar gauw gaan sit en dan nou gaan ek gauw met jylle bykie praat oor hierdie toolbox. Soos wat ek nou vir ochend hierdie geskenk hier neer gesit het, het jylle geweet dat God aan die wereld ook een geskenk gegeet? Hy het meer as een geskenk gegeen, maar daar is een groot geskenk wat hy gegeet, dis nog so een maand en een half, dan is daar een vakantiedag wat ons vier, omdat God vir ons wat gegeet as een geskenk. Kerswees, ja, hy het sy sien vir ons gegee, Jesus, wat God sy groot, groot geskenk aan ons is. Maar daar is nog een geskenk wat God vir hierdie wereld kom geet. En dis die kerk. God het die kerk, jylle moet mooi luister, God het die kerk aan die wereld kom gee as een geskenk. En wie die kerk Die kerk is nie daai gebouw wat ons nou een van die daai gaan verf nie. Die kerk is ons. Die kerk is ons wat kinders van Jesus is. So, God het ons wat die kerk is aan hierdie wereld as een geskenk om gee, om wat te doen? Om hierdie wereld een beter plek te maak. So wat ons vanochtend eindelijk sê is, die kerk is soos een toolbox. God het die kerk soos een toolbox aan hierdie wereld gegee en ek en jy is die tools wat in hierdie toolbox is. Ok, ons gaan uh, gauw so'n bykie verder met mekaar oor hierdie toolbox praat. Julle sê nou, um, julle papa het amal een toolbox. Ok, nou ek weet nie wat in julle papa sy toolbox als is nie, maar julle papa... Gebruik sy toolbox, nee. Nee, ja, die tools wat in die toolbox is, moet gebruik word. Het jy hap dit, dit leed daar, en het roes, en het raak stikkend, en mens kan dit naderant nie meer gebruik nie, want het is oud en afgeleef nie. Die tools moet gebruik word. As mama aan die huis sê, da is iets wat stikkend is, wat doen papa dan? Dan vat hy die toolbox, en hy maak om oop mama's jylle moet nou eerlik wees dan maak papa die toolbox oop en dan maak hy dit wat stikkend is reg so die tools wat in die toolbox is moet gebruik word nou kom ons kyk gauw wat vir ochend in hierdie toolbox is ek haal hierdie oukie uit ken jylle om kom ons weis gauw daar vir die mense daar achter weet jy of hulle kan sien nie dit is een A hammer, ek gaan nog eniekie uithaal Hierdie is A, a skroevendraaier Dis a skroevendraaier Ok, nou waarvoor gebruik a, mens a hammer, wat doen jy met a hammer? Jy kap spijkers in. in In a plank in, ek het sommer a plank gebring En ek het a spijker ook gebring So mys vat, hierdie spijker en dan kap jou met die hammer binne in die oud. En wat kan jy nog met die hammer doen? Ok, jy kan die tent opslaan met die hammer, Wat jy kap die penne in, en as die penne ingekap is, dan kan jy later weer met die, met die hammerse achterkant nie, weer die penne uittrek of die spyker uittrek. So dis wat die mense hamer voor gebruik Jy kap spijkers in Of jy trek spijkers uit Of jy vat tentpenne En jy kap tentpenne in En jy trek die tentpenne uit Wat doen die mens met die skroevendraaier? Ok, my skroef die goed in Dis a skroefie Jy skroef Een skroef in met een skroevendraaier Maar weet julle wat? Ek het al baie keer dit gedoen As ek nie een hammer het nie En ek het net een skroevendraaier Dan vat ek my skroevendraaier En dan kap ek hy spiker in En dan maak ek my patie keer seer En dan wil die spiker nie ingaan nie En nee, dan vat ek die, die skroevendraaier van die kant af in die kap Patie keer gaan hy in Maar dis nie hoekom my skroevendraaier gemaakt is hy. hy moet nie gebruik word soos een hammer nie hy moet inskroef, en en die hammer, wie van jylle het al een skroef, moet die hammer probeer inslaan en hout in, Daniel het al, ok, ok, uh, dit is eindelijk beter om die spyker met die hammer te kap, ek weet nie wie van jylle, het al een skroef met die hammer in hout ingeslaan nie, hy gaan in, maar ek waarborg jou, hy gaan nie lang daar bly nie, hy sit nie lekker vast nie, want hy moet ingeskroef word, om ordentlik vast te sit, as jy hom inslaan met die hammer, dan gaan hy nie daar bly nie. Oké, okay, maar hier is nog, hier nog een paar gereedskapstikke nou, die, die papas en die mamas en die opas en die oomas, wat nou daar sit, moet nou maar verskoon, want my Afrikaans, is hy so goed nie. As het gaan oor tools, dan gebruik ek my die Engelse woorde, hierdie is watse gereedskapstuk. Nee, kyk gau mooi, dis is spenner, dis is spenner, dis is shifting spenner. Ok, wat doen ons met hom? Hy kan so open toedraai, Ok, as, as die moer vastgedraai is, of die bout vastgedraai is, dan kan ons hier die shifting spinner vat, en om verstel, en dan kan ons om losdraai. Maar, na die ander kant toe, kan ons om ook vastdraai. Nee, dis ook om, shifting spinner, uh, verstelbaar is, jy kan draai in verskillende grote bouten of moere, wat moet vast of losgedraai word. Dan het ek nog een spinner hier Wat is hierdie? Dis a groote Ja, hier is iemand wat sê dis a bobejaan spinner Nie omdat dit a bobejaan is wat hom vasthoud nie Dis sy naam Dis a bobejaan spinner Maar as jy hom oopmaak, hy is amper net soos hy shifting spinner Jy kan hom ook groter en kleiner draai Maar hy het syke op So jy kan een pyp vat, dit is eindelijk een pyp jy kan een pyp vat en om lekker een greep opkry en jy kan die pyp vasthou, terwyl een mens dalk fitting op die pyp draai of die pyp draai, maar jy kan nie die shifting spinner daarvoor gebruik nie, want hy is glad daar, sien jylle daar waar hy moet vat is hy glad, daar jy in het riffel kies, so jy kan lekker een pyp, staalpyp met die Bobby spinner vastvat wat jy moet hierdie spinner nie kan doen nie So elke spanner het sy werk. As ons nou weer kyk na ons spanners, dan het die Heere hierdie spanner, hierdie hammer uniek gemaakt. Hy is bedoel om spijkers in te slaan en om spijkers uit te trek. Hierdie skroevendraaier is gemaakt om skroevies in te draai en uit te draai hierdie shifting spinner is gemaakt om boute en moere vast te draai en los te draai en hierdie bobbejaan spinner is gemaakt om pijpe vast te hou, staalpijpe uh, as een mens een fitting op hy staalpijp wil opzit dit is ons nou so dat, dat hierdie hammer kan nie een skroef indraai en het jy al met die hamer een skroef probeer indraai hy kan nie die hamer kan nie een skroef draaier wees nie en die hierdie Bobbejaanspanner kan ook nie een skroef draai indraai en uitdraai nie dit nie sy werk nie dit is een spanner wat een mens gebruik as jy moet pijpe werk ok nou staat twee gedeeltekies wat ons in die bybel gaan saam lees ek het maar die vrijdag nies dit vir papa en mama angestuur daar is 2 versies in die visiers 4 vers 12 is daar versie wat sê hier die mense dis nou eindelijk ons ons wat die speciale gaves gekry het nou ek en jy is een van die tools die partij van ons is die hammers Betuif van ons is die skroevendraaiers, betuif van ons is die shifting spanners, betuif van ons is die bobbejaan spanners. Ons wat hierdie wonderlijke geskenke van God gekry het, werk saam om die gemeente te help en voer te berei om hulle werk as christene in die wereld goed te kan doen. So die Heere het hierdie tools gegee om te gebruik so die wereld een beter plek kan wees dit is ook ons net al beginne door te sê, Godse toolbox is die kerk, dit is sy geskenk aan hierdie wereld, om die wereld een beter plek te maak. En dan is daar nog een versie in 1 Korintheers 12 wat sê, die gees werk in elkeen van ons op een unieke manier. Partij van ons is skroevendraaiers, anders is dat een shifting spanner, die doel daarvan is echter dat ons vir ander mense iets moet beteken ons moet vir ander mense iets beteken nou kom ons praat gauvinig rondom dit patie van ons is hammers patie van ons is shift-teenspanners patie van ons is skroevendraaars maar dis nou die fysische tools wat in hy boks is maar die Heer het vir ons baie speciale gaves gegee Hy het vir ons geskenke gegee, hy het vir ons talente gegee, hy het vir ons goed gegee, waarin ons belang stel, hy het vir ons een persoonlikheid gegee, al die dinge het die Heere vir ons gegee. En nou wil hy ons gebruik soos, soos een tool. Partij van julle, hou van drukkies gee. En dalk is dit jou job om vir ander mense drikkies te gee, so die wereld een beter plek kan wees. Dalk hou jy van syng, dis die geskenk wat God vir jou gegeet. En dalk moet jy dit gebruik, om die wereld een beter plek te maak. Jy syng dalk mooi, jy kom syng vir ons in die kerk, en dis vir ons lekker, ons harte klop warm as jy vir ons syng, dan moet jy dit doen, want dis die geskenk wat God vir jou gegeet, dis die tool wat jy is, en wat die Heere wil gebruik. Dalk, is jy een wat met jou handen werk, hou daarvan om goed te maak, en as God vir jou dit gegeet as een geskenk, dan kan jy, dalk, iemand wie sy kar gebreek het, recht maak, of jy kan iemand wat, ander moeilijkheid of probleeme het, gaan help, want jy kan met jou hande goed werk en dinge wat stikkend is recht maak. Dalk is jy goed met wiskunde en moet cijfers. En dalk het ons gemeente so iemand nodig wat vir ons kan help om die gemeentese finansies um, mooi na te kyk. As jy kan wiskunde doen en kan somme doen, dan is dit waar die Heere jou wil gebruik. Dalk gebruik die Heere jou om vir ander mense so biekie moed in te praat, ne? Da's betekent van ons maaikies by die school wat moedeloos is en wat te neergedruk is, hulle voel soms een biekie depressief en dalk het die Heere vir jou daai geskenk gegee om vir iemand moed in te praat en vir iemand hou grappie te vertel of soms net vir iemand te help dat hy beter voel. Ek en jy moet seker maak wat er tool die Heere vir jou en vir my gemaakt het. Da's drie soorte tools as ons nou in papa's garage instap. Da's die klompie tools wat oud en afgeleef is wat nie meer gebruik word en wat eindelijk moet as hoop toe gaan. En dan saad tools wat in die toolbox lee en wacht om gebruik te word. En dan is daar die tool wat in papa's hand is, wat bezig is om gebruik te word. Nou wat er een van die drie is ons? Is ons van die tools wat daar een kant lee, wat die tools is nie meer bruikbaar nie, hulle lee maar nie daar, hulle moet weggegooi word? Of is ons van die tools wat in die toolbox lee en wacht om gebruik te word? of is ons van die tools wat reeds in ons hemelse papas hand is, as hy ons gebruik om van die wereld een beter plek te maak. En ek wil raai en ek wil hoop, dat jylle maaikie saam met ons papas en mamas en opas en oomas wat hy is, deel van die tool sal wees, wat in, in, in ons hemelse papas hand is, wat hy op die oomlik bezig is, om te gebruik. Ek wil klaar maak, jylle sal nie gloe, hoe hartseer dit is, dat een mens, 100 jaar kan oud raak, ek weet jy of die mense is, wat 100 jaar oud is vir ochend nie, die naaste aan 100 is seker kosi, sê jy, kosi is seker, om kosie te wete is seker die naaste aan, aan 100, maar mens kan 100 jaar oud raak, sonder om te weet, is ek een hamer, is ek een shifting spanner, is ek een skroevendraaier, jy vind nooit uit, waarvoor God jou gemaakt het nie, jy vind nooit uit, wat, watse tool is ek nie, en dan denk jy, per maar ek is een skroevendraaier, en jou hele leven lang, is jy bezig om spijkers in te kap, maar eindelijk is jy een skroevendraaier, jy is nooit gelukkig nie, jy hou nie van wat jy doe nie, jy wil eindelijk dit nie doen nie, maar, maar nou doen jy dit, maar juist een skroevendraaier en jy kapspijkers in. Ons moet seker maken, hoe gauwere mens dit doen, hoe beter. Wat er tool is jy. Wat er geskenke het liewe Jesus vir jou gegee. Jou persoonlijkheid en jou belangstellings en al die goeders, so jy dit kan gebruik om die wereld een beter plek te maak. Ons het so geleentheid oor twee weke. Ons noem dit ontdek jou gaves of die netwerkkursus, waar ons vir die papas en die mamas en die oupas en die oumas, wil help om te ontdek, is ek een hammer, is ek een bobbyjaanspanner, is ek een shiftingspanner, of is ek een weisgrip. Wat is ek? So dat ek kan weet wat ek moet doen, en hoe liewe Jesus my wil gebruik, om van hierdie wereld een beter plek te maak so kan ek vir jylle vraag, het ek jylle aandag, sê vir papa en mama, hulle moet sorg, dat hulle daar uitkom, is die vrijdag aand, en is die saterdag ochend, want as papa en mama weet, dat hulle sê, nou maar een skroevendraaier is, of een hamer is, dan gaan hulle jou dalk ook aan help, om, om uit te vind, wat jy is, op wat een manier, wil liewe Jesus jou gebruik. Wat so tool is jy? Jy gee alk drukkies, jy bemoedigt alk iemand, jy kan alk met jou handen werk, jy kan alk mooi syng, jy moet die wereld een beter plek maak, want dis ook om God jou as een geskenk gegeet aan hierdie wereld. Jy is deel van sy toolbox. Jy is een van die tools in hierdie toolbox. En liewe Jesus wil jou gebruik. Ok, daar is as ons klaar is om Charles daar achter jou is lekker kies wat jy vir hulle kan, kan uitdeel as ons klaar is en dan uh, kan jy maar vir jou ook ene kie kry goed kom ons kom ons sê vir liewe Jesus dankie dat ek en jy elkien een gereedskapstuk is een tool is in sy toolbox en dat liewe Jesus ons wil gebruik om dit wat stikkend is in hierdie wereld recht te maak Ons is patie keer een skroevendraaier, patie ander van ons is ‘n hammer, en ons het nie nodig om op mekaar jaloers te wees nie. Ne? Luister gauw, as die een mooi kan sing, dan hoef ons allemaal nie mooi te kan sing nie. As die een met sy handen iets kan doen, dan hoef ons allemaal nie met ons handen iets moois te kan doen nie. As patie van ons goed is om drukjes en liefde te gee, dan hoef ons hier allemaal daarmee goed te wees nie. Ons moet nie jaloers wees op mekaar nie, Want elk van ons is uniek. Die, die hammer hoevee jaloers te wees op die skroovedraaar nie, want hulle het een verskillende job. Ok, kom ons bid sam. Lieve Jesus, dankie dat hy vir ons soveel dinge gee. Talente en gaves, persoonlikheid, al die goed waar ons belangstel en waarmee ons goed is, so dat ons een bruikbare tool vir u kan wees. Heren, ons wil nie van die tools wees, wat daar een kant lee, of wat in die toolbox lee en wacht om gebruik te word nie. Ons wil bruikbaar wees in u hande. Gebruik ons heren, om van hierdie stik in die wereld, beter plek te maak. Ons bid het, in Jesus' naam. Amen. Okay, ek gaan net gauw opbeweeg kan ek dalk somme jy van boof net een anduiding kry, is daar van jylle wat nog oorweeg om dalk oor 2 weke die geleentheid by te woon, flits die of doen iets, trek my aandag uh, dis een ongelooflike geleentheid waar ons gaan ontdek wat sy gereedskapstuk is ek in Godse toolbox uh, bespreek by Merinda by die kerkkantoor dis die vrijdag aand en dan zaterdag tot so twee uurse kant, moet nie dit mis nie asjeblief, dit gaan een ongelooflike geleentheid wees om te ontdek hoe die Heere en waar die Heere my wil gebruik mag die genade die vrede die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees en die teenwoordigheid van Jesus in ons levens ook by ons wees en bly in hierdie week. Amen.